Ви з якісь ненормальні. Ну що, перервав суперечку Камікадзе. Як каже Марго, давайте сплануємо день. Сьогодні, бачу, ми звідсі ля не виберемося. Давайте в пам'ять про моє дитинство тут трохи наведемо порядок. Робіть хто що вміє. Народ поволі розбрівся. Люля десь знайшла крейду, розчинила її і почала мазати хату. Шеф із Леською пішли по дрова. Андибар узався за косу. Сидоренко, знайшовши на хаті стару гітару, почав її настроювати і виспівувати. Вася після ранкових сто грам мирно спав у траві. Поряд лежала Віка і слухала плеєр. Марго затіяла прання. Через деякий час з лісу повернувся шеф з леською, несучи в руках купу хмиз. На повітрі лопотіло кілька рядів білизни, Покошна трава ароматно пахтіла на сонці. Хата сохла. Анди Берцюкав сокирою, рубав дрова. Марго, розвішуючи білизну, спостерігала, як по його засмаглій спині скочується ців капоту. Він, здається, не звертав на неї ніякої уваги. Правда, один раз здалося їй, вона піймала його погляд, коли застібувала на грудях гудзика. Може, він весь час за мною потай підглядає, як я за ним. Прийшла нагадку Марго. І вона відзначила для себе, що кілька таких поглядів лишилося в її пам'яті. Одного разу, коли співала зі Світкою, а кавалера в мене вполне хватає, но нет любви хорошей у мене. Ну, може, він просто слухав пісню. А вдруге було, як голова колгоспу посилено улещував Марго. Здається, в Анди був розлючений погляд. Правда, пізніше він уже не дивився розлючено ні на голів колгоспів, ні на Марго. Може тому, що зрозумів, що це своєрідна традиція? У голівку лгоспів потьмарюється в очах від Марго, а Марго з удячністю приймає в подарунок смажене порося і три літрову банку сметани і від'їжджає з села до своєї експедиції. Утретє, здається, він довго дивився на неї, поки вона спала у волошках у полі в обідню перерву. Бо коли вона раптово прокинулася, він розгубився. Але з упевненістю Марго не могла нічого сказати. Зовні він був айсбергом в океані. Шеф задоволений, чи то з результатів роботи, а чи зі своєї прогулянки похмис розкотисто заспівав ані спідні пісню о любві голосом Шевчука. Луна пішла яром, маргоподумки проспівала на ту саму мелодію. Мо, сходити за андибером в ліс похмис. Однак, уявивши на миті, як практично це має відбуватися, вона скривилася. Для першого разу хмис не підходить. А що б підійшло для першого разу? Марго перебрала всі варіанти і прийшла до висновку, що в польових умовах це здійснити неможливо так, щоб потім не було гідко. Ну, а після повернення додому – тим більше. Усі почали гуртуватися навколо обіднього столу. Виклали на стіл недоїджений сніданок і свіжо відварену картоплю зі шкварками – Поглянувши на рештки сніданку, вони відзначили для себе, що недоїдки від ранку, мов би, зросли, на що свідка погрозливо зауважила, що це точно від нечистого.